Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Гуси, Леонід Глібов. День за горою погасав, затихло все в гаю густому. Гусятник хлопець заганяв от берега гусей додому. Гукав їм гайда і свистав, лозиною лінивих підганяв. Отак От ми дожились з дурною головою, Отак От нас стали шанувати, гелгочуть гуси між собою. Нам тільки й світа мандрувати від хліва до болота. Та ще й тому така голота лозиною тебе жене. Я мов, отаман, бійсь мене. Де ж вона в світі правда тая, коли таке діється з гусми? Забула, мабуть, доля злая Відкіль наш рід І що за птиці ми Учені та розумні люди Усюю славу рознесли Що наші прадіди Нехай їм легко буде Великий город Рим від ворога спасли А хлопець слухає і сміється Тривайте, прийдуть празники І ваша славонька Менеться Хазяйка побере за вас коповики Попадають ваші роги наперекір старовині лежатимете ви на черіні між стравою, задравши ноги. Сказав би байку ще не так, та мій язик примовкнуть мусить. Буває, вискочить гусак, почне сичать, та ще й укусить. Кінець байки гуси.